היפופוטן! שישים שניות על לאכול את העוגה ולהשאיר אותה שלמה. על גדות הירמוך, בכפר קטן, חיה לה גברת שיקה פוקה, שהחליטה להפוך את הביטוי "לאכול את העוגה ולהשאיר אותה שלמה" לדרך חיים, והיא נמצאת איתנו כאן באולפן. שלום לך. שלום. אז איך את עושה את זה? יש לי פה עוגה, עוגה קנויה מהקונדיטוריה, או כל עוגה אחרת מתאימה לצורך העניין, ואני לוקחת את העוגה בשלמותה, ואוכלת את העוגה. שימו לב, את לא חופחת, את לא חופחת על העוגה. לא חותכת, לא חותכת, היא נפתחה סביבה! לא חותכת, כן. השקעים שלו צורו! בואו! תפתחו את זה צורו! בשבוע הבא ב-60 שניות, איש נחמד שיחזיק את החבל משני קצתיו, ישים את כל הביצים בסל אחד, ואישה רחבת ממדים, שתרקוד על שתי חתונות. אלא היו 60 שניות על לאכול את ולהשאיר אותה שלמה.